Välkommen till en ny säsong med programmet Toner och tankar. Hälsar er alla i Norrköpings och som lyssnar på programmet. Och ni som lyssnar via min hemsida www.ingvarholmberg.se Det vi hörde allra först var Stor är din trofasthet med solistkvartetten. Härligt att påminna sig om när man ser tillbaka på ett gammalt år och ser framåt på det här året som vi ganska nyss har börjat. Jag vill gärna sjunga för dig också en av mina egna sånger som heter just Ett nytt år.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 Och visst minns jag också tunga mörka dag. men nu vill jag se framåt och ta mot vad Gud mig ger.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 Men jag vet att min Herre leder mig till livets namn, framtiden ligger i hans hand.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 Här har vi lite ungdomligare musik i ett fin sång som heter Det bästa ligger framför oss med Samuel Hector som solist. Vad ingen hört och sett, det har du förberett. För var och en som älskar dig. Skälen ropar ut det andra redan vet. I dina djup finns mycket mer. Ingenting kan stå emot. Här som du har sagt tolv. Kommer du att hålla Du har aldrig svikit Alla verk som du har börjat Kommer du fullborda Till din väldigt mycket för i saltarens texter. Här kommer två små bibelvisor som jag har tonsatt och sjunger in. I Herren Jesu namn och visa mig herre din väg. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Tacka Gud Fadern genom honom.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 och tacka Gud, Fadern, genom honom. Tacka Gud, Fadern, genom honom. Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske Härren Herren Jesu namn.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 Och så en ganska ny sång till Ida Möller med Det går en väg mot framtiden. går en väg mot framtiden Det hörs en sång från himmelen Där går ett folk från nöd och strid Från lidande till evig frid Det går ett folk Nu får vi ett ganska långt talat avsnitt med läsning ur min nya bok Ordslöjd. Den här terminen kommer jag att läsa ett stycke varje program från min nya bok Ordslöjd. En bok som håller på att tryckas nu i samarbete med Books on Demand. Boken är på cirka 250 sidor och har fyra avdelningar. Först en saltare, det vill säga texter i diktens form som talar till Gud och om honom och som är ett resultat av kontakten med Gud och gemenskapen med honom. I de flesta fall så är det här sångtexter från det stora antal sånger som jag har författat och komponerat under mer än 50 år. I Bibeln finns ju saltaren som en bönbok och en sångbok för troende människor i alla tider, även om de ursprungliga melodierna inte finns bevarade i vår tid. Nästa avdelning kallar jag spaltare. Det är ett påhittat ord för en samling prosatexter och blogginlägg och krönikor. Och det är huvudsakligen de i mina egna ögon bästa texterna från min blogg på min hemsida varje vecka under 2018. Tredjedelen är några dikter som huvudsakligen är från de tre senaste åren, alltså 2016, 17 och 18. Och allra sist så kommer det lite böner, alltså egna tankar till Gud. Och jag kommer liksom varje kapitel då som det blir med en läsning i varje program. Ha något av salmer, något av prosa, någon dikt och någon bön. Du ger mig allt, o Herre kär.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 Avdelningen Dikter. Dikten Ordslöjd som ju är temadikten och överskriften för hela boken. Ordslöjd. Småskolans hysslöjd. Det blev slarviga stygn när man bara ville ut och spela fotboll. Folkskolans träslöjd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 What? <laughs> det vi hörde efter läsningen var När alla ord tystnat med Nils Stenlund. Tro och vara trygg sjunger Elisabeth Selin för oss. Steg idag, så kan jag tro och vara tryg. Och men min vägen mörk och jag är svag, så kan jag tro och vara. Trygg. Mitt liv är hans att brukas som han vill. Hans kraft för varje båda räcker till. Att ge mig kärlek är ju allt han Jag vandrar på, så jag kan tro och vara trygg. Han skapat land och hav och himmelblå. Ja, jag kan tro och vara tryg. Som är sol hans kärlek mot mig ler på stormitav hans stora makt jag ser han som håller varje liten människa ber jag jag kan tro att vara tryg. Stora makt Jag ser Och trygghet inför framtiden och inför livet, det har många många sjungit och uttryckt genom barnsalmen Tryggare kan ingen vara. Här är det Göingeflickorna som sjunger den. Musik. Ett bibelord att stå på under det här året och under alla år. Hebrebrevet 13 och 8, där sägs det Jesus Kristus är den densamme igår och idag och i evighet. Låt oss be. Tack Herre för ett nytt år du har gett oss med nya möjligheter. Tack för... Det mått av hälsa och krafter vi har, tack för att vi har det så bra, de flesta av oss på så många sätt. Var med varje lyssnare under det här året. Vi får leva i din hand och leva av din nåd. Amen. Jag älskar den här inspelningen med Kristina Imsen som sångsolist jag vilar i hans hand när vi avslutar programmet med ytterligare en mycket njutbar sång så nämner jag om att eh, jag har ju en hemsida som heter www.ingvarholmberg.se. Där är det blogginslaget nytt varje vecka. Där finns det här programmet och många andra gamla program att lyssna på. När man vill och vilka delar man vill. Och det finns dikter och videos och lite av varje. Titta gärna in. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Men nu avslutar vi med Kristina Gonardo. Låt mig vandra nära dig. Just a closer walk with thee. Ha det så bra.